Розділ двадцять четвертий. ЗЛАМАНИЙ НІГОТЬ. Що ви знову робите? вигукнув Фурніє. Ніяк не відчепитися від тієї дівчини, яка має отримати спадок. Якась нав'язлива ідея, чесне слово. Аж ніяк, аж ніяк, заперечив Пуаро. Але в усьому має бути порядок і метод. Перш ніж переходити до наступного пункту, треба закінчити з попереднім. Він озирнувся. А ось і мадмоазель Джейн. Пропоную вам піти з нею на обід, а я приєднаюсь, коли закінчу. Офіцер служби безпеки подав руку Джейн, і вони вирушили обідати. «Розкажіть, будь ласка, яка ж із себе ця легендарна спадкоємиця?» – попросила дівчина, коли вони сіли за столик. Середнього зросту, темноволоса, шкіра смаглява. Підборіддя гостре. «Ваш опис ніби з паспорта взятий», – сказала вона. «Я от вважаю, що опис у моєму паспорті мене просто ображає. Там самі лише визначення – середній і звичайний. Ніс – середній, рот – звичайний. А як вони собі думають, можна описати рот? Лоб – звичайний, підборіддя – звичайне. А от очі – незвичайні, – мовив Фурніє. «Навіть вони просто сірі, а це не якийсь там видатний колір». «А хто сказав вам, мадмуазель, що це не видатний колір?» – обурено запитав француз, перехилившись через стіл. Джейн засміялася. «Ви дуже добре володієте англійською», – сказала дівчина. «Розкажіть мені про Анну Морізо детальніше. Вона симпатична?» «Доволі», – обережно відповів Фурньє. І вона не Анна Морізо, а Анна Річардс – заміжня жінка. Її чоловік теж прийшов на зустріч із вами? Ні. Чому це? Бо він у Канаді або в Америці. Офіцер служби безпеки взявся розповідати про Аннину долю. І коли його оповідь майже добігла кінця, прибув трохи засмучений Пуаро. Що вам вдалося дізнатися, друже мій? Поцікавився Фурніє. Я поговорив із директоркою інтернату, безпосередньо з матінкою Анжелікою. Трансатлантичні розмови по телефону – це так романтично. Говорити з людиною, яка перебуває на іншій половині глобуса. Телеграфувати фото – це теж романтично. Наука сповнена романтики. Але про що ви розповідали? Я поговорив із матінкою Анжелікою. Вона підтвердила історію місіс Річардс про те, що та виховувалася в інтернаті Діви Марії. Відверто розповіла про її матір, яка виїхала з Квебека з французом, котрий торгував вином, і зізналася. Мовляв, раділа тому, що дівчинка не перебуватиме під впливом матері. На думку матінки Анжеліки, Жизель пустилася берега. Гроші від неї надходили регулярно. Але жінка ніколи не приїжджала. Виходить, ваша розмова стала повторенням тієї, яку ми вже почули вранці? По суті так. Лише директорка розповіла все детальніше. Анна Морізо випустилася з інтернату шість років тому. Стала манікюрницею, а тоді здобула роботу камеристки і поїхала зі своєю пані в Європу. Писала дівчина нечасто. Матінка Анжеліка отримувала від неї листи здебільшого двічі на рік. А коли побачила в газеті статтю про дізнання, то зрозуміла, що вбита Марі Морізо могла бути тією самою жінкою, яка жила колись у Квебеку. «А як же її чоловік?» – запитав Фурньє. «Тепер, коли ми знаємо, що Жизель була заміжня, він може заявити про право на спадщину». Я теж про це подумав, тому й телефонував. Виявилося, що Джорджа Лемана, колишнього чоловіка Жезель, було вбито на початку світової війни. Пуаро замовк, а тоді раптом запитав. Про що я казав хвилину тому? Не оце щойно, а перед тим. Здається, я випадково сказав дещо важливе, сам того не зауваживши. Фурніє повторив усе сказане бельгійцем, Теза за тезою, але детектив тільки невдоволено хитав головою. «Ні-ні, не те. Гаразд, забудьте». Він повернувся до Джейн і завів із нею приємну бесіду. Коли обід було завершено, Пуаро запропонував випити кави на терасі. Дівчина радо погодилася, простягнула руку по сумочку й рукавички і раптом скрикнула. «Що трапилося, мадмоазель? Та нічого, засміялася вона, просто нігодь зламала. Треба його підпиляти. Пуаро аж упав назад на стілець. Чорт, забирай, тихо сказав він. Фурньє і Джейн здивовано подивилися на нього. Що з вами, мсьє Пуаро? Тепер я пригадав, чому обличчя Анни Морізо здалося мені знайомим. Я бачив її в аероплані. В день убивства. Леді Горбері послала її попилочку для нігтів. Анна Морізо була камеристкою леді Горбері. Розділ 25. Я боюся. Це несподіване відкриття, мов громом прибило трьох людей за обіднім столом. Справа раптом постала в абсолютно іншому світлі. Із людини, яка не мала до трагедії жоднісінького стосунку, Анна Морізо перетворилася на особу, присутню під час убивства. Знадобилося кілька хвилин, щоб усі встигли звикнути до цієї думки. Фуаро сплеснув руками і заплющив очі. Його обличчя страдницьки скривилося. «Хвилиночку, хвилиночку, мені треба подумати» і як це все впливає на мої теорії щодо вбивства. Треба повернутися до початку, пригадати. «Тисяча проклять на мій нещасний шлунок. Я був зайнятий тільки своїми відчуттями». «То вона була на борту літака», – сказав Фурньє. «Я починаю розуміти». «Пригадую», – додала Джейн, заплющивши очі і напруживши пам'ять. «Темноволоса дівчина». Леді Горбері назвала її Мадлен. «Так-так, Мадлен», – підтвердив Пуаро. Леді Горбері послала її в кінець літака принести валізку – багряну для косметики. «Тобто дівчина пройшла просто біля крісла, на якому сиділа її мати», – запитав Фурніє. «Саме так». «Мотив», – зітхнув француз, – «і можливість. Так усе сходиться». А тоді цей зазвичай меланхолійний чоловік раптом сердито грюкнув кулаком по столу. «Але ж, чорт, забирай! Чому ніхто раніше про неї не згадував? Чому її не було у списку підозрюваних?» «Я ж казав вам, мій друже, казав», – застогнав Пуаро, – «це все через мій нещасний шлунок». «Так, розумію, але шлунки інших людей були в порядку». «Стюардів і решти пасажирів?» «Гадаю, ніхто її не помітив тому», – припустила Джейн, «що камеристка прийшла задовго до трагедії, одразу після того, як аероплан вилетів із Леборже. Мадам Жезель іще добру годину була жива. Усі вважали, що її було вбито значно пізніше». «Дуже цікаво», – сказав Фурніє замислено. «Невже отрута подіяла не одразу?» Таке часом трапляється. Пуаро застогнав і обхопив голову руками. «Думати, треба думати. Невже всі мої теорії були цілковито неправильні?» «Друже мій, таке трапляється», – спробував утішити його офіцер служби безпеки. «Зі мною іноді теж. Можливо, так сталося і з вами». Буває, доводиться запхнути гордість у кишеню і переглянути власні теорії. Це правда, погодився детектив. Можливо, я надто зациклився на одному предметі. Хотів знайти особливий речовий доказ. Я знайшов його і всю теорію побудував на цьому. Але якщо з самого початку я не мав рації, якщо той конкретний предмет з'явився просто випадково, тоді, звісно, доведеться визнати. Я помилявся. Жахливо помилявся. Але ж такий поворот подій виявився для нас несподіваним, визнаймо, – сказав Фурніє. Раптом зійшлися мотив і можливість. А чого ще хотіти? Нічого. Мабуть, ви правду кажете. Дуже дивно, що отрута подіяла не одразу. Я б навіть сказав, що такого не може бути. Але там, де є отрути, неможливе іноді трапляється. Треба врахувати особливості. Пуаро замовк. Треба скласти план дій, запропонував Фурніє. Вважаю, зараз було б нерозумно викривати себе перед Анною Морізо, адже вона думає, що ви її не впізнали. Зробимо вигляд, що ми і далі вважаємо її доброчесною людиною. Ми знаємо, в якому готелі вона живе. Можемо тримати з нею зв'язок через Тібо. Виконання юридичних формальностей завжди можна відкласти. Зараз ми маємо тільки мотив і можливість. Але той факт, що Анна мала отруту, ще треба довести. Залишається ще таємничий американець, який купив духову трубку зі стрілами і підкупив Жуля Перо. Це може бути її чоловік. «Річардс. Невідомо, чи він у Канаді. Це тільки Анна так стверджує. Як ви кажете «чоловік»?» «Так, чоловік. Стривайте!» Пуаро вхопився за голову. «Усе не так?» – пробурмотів, «Мої сірі клітинки не працюють упорядковано і методично. Ні, я одразу перескакую до висновків. І думаю так, як мав би думати. Знову не те». Якби моя найперша теорія була правильна, то я не мав би думати. Він замовк. «Я не розумію», – озвалася Джейн. Детектив якусь мить не відповідав. Потім опустив руки, сів рівно і поправив дві виделки і сільничку, щоб ті розміщувалися симетрично. «Давайте поміркуємо», – сказав він. «Анна Морізо або винна в убивстві, або ні. Якщо вона не винна». То чому збрехала? Чому приховала той факт, що служила камеристкою в леді Горбері? А й справді чому? запитав фурніє. Отже, ми кажемо, що Анна Морізо винна, бо вона збрехала. Але чекайте припустімо, що моя перша теорія правильна. У такому разі про що вона свідчитиме про вину Анни Морізо чи про її брехню. Так так. Може свідчити за однієї умови. Але в такому разі, якщо цю умову застосувати, тоді Анни Морізо взагалі не мало бути на літаку. Джейн і Фурніє дивилися на нього, нічого не розуміючи, але й не перериваючи. Офіцер служби безпеки думав. Тепер я розумію, що мав на увазі той англієць Джеб. Наш старий трохи з'їхав з глузду. Справу, яка тепер здається простою і зрозумілою, він чомусь намагається ускладнити. Не може визнати простого рішення, не узгодивши його зі своїми попередніми ідеями. Дівчина думала, геть не розумію, про що він говорить. Чому Анни не могло бути на літаку? Вона змушена була їхати туди, куди їй наказувала їхати леді Горбері. От, блазень, чесне слово». Раптом Пуаро голосно зітхнув. «Звичайно!» – промовив він. «Є така ймовірність. Її легко перевірити». І зірвався на ноги. «Куди ви зібралися, друже?» – запитав Фурніє. «Знову до телефону?» – відповів бельгієць. «Дзвонити у Квебек?» «Цього разу ближче, у Лондон?» «Скотленд-Ярд?» «Ні» зателефоную до леді Горбері на Гросвенор-Сквер. Тільки б вона була вдома. Обережно, мій друже, якщо Анна Морізо дізнається, що ми про неї розпитуємо, то зрозуміє, що ми її підозрюємо, а це не входить у наші плани. Не можна, щоб вона була на поготові. Не хвилюйтеся, я буду розмовляти дуже обережно. Поставлю тільки одне маленьке запитання, дуже невинне. «Ходіть зі мною, якщо хочете». «Ні-ні, ходіть, я наполягаю». Чоловіки вийшли, а Джейн залишилася. З'єднання з Лондоном довелося трохи зачекати, але Пуаро так і пощастило. Леді Горбері була вдома. «Чудово! Скажіть Леді Горбері, що це мсьє Пуаро турбує її з Парижа». Зависла пауза. «Це ви, Леді Горбері, «Ні-ні, все добре. Запевняю вас, все добре. Я дзвоню зовсім не в тій справі. Хотів вас дещо запитати. Так, коли ви летите з Парижа в Англію літаком, ваша камеристка зазвичай летить із вами чи їде потягом?» «Потягом. А тоді на Прометеї?» «Зрозумів. Ви певні?» «О, то вона звільнилася, співчуваю» покинула вас навіть не попередивши. Яка невдячність! Щира правда, дуже невдячний народ. Так-так, саме так. Ні-ні, не хвилюйтеся. До побачення. Дякую. Пуаро повісив слухавку і повернувся до фурніє. В очах у нього світився зелений вогник. Послухайте, мій друже. Камеристка Леді Горбері зазвичай їде потягом і пливе на поромі. А в той день, коли було вбито Жизель, Леді в останню мить вирішила, що Мадлен краще летіти з нею. Пуаро взяв фурніє під руку. «Швидше, мій друже, їдьмо до неї в готель. Якщо мій здогад правильний, а я вважаю, що так, нам не можна втрачати ні хвилини». Офіцер служби безпеки вирячився на Пуаро, але перш ніж устиг щось спитати, той уже бігом кинувся до дверей, тож французові довелося його наздоганяти. Не розумію, що все це означає. Швейцар відчинив дверця та таксі. Пуаро заскочив в автомобіль і назвав адресу готелю, де зупинилася Анна Морізо. І дуже прошу, їдьте швидко. Фурньє заскочив за ним. «Що за муха вас укусила? Навіщо весь цей поспіх? Тому що, мій друже, якщо моя теорія правильна, Анна Морізо зараз у небезпеці. Думаєте?» Фурньє не втримався, і в його запитанні прозвучали скептичні ноти. «Я боюся», – сказав Пуаро, – «боюся». «Господи, як же повільно повзе це таксі!» Насправді автомобіль мчав зі швидкістю добрих 40 миль на годину і вписувався в потік на дорозі тільки завдяки швидкій реакції водія. «Таксі повзе так, що ми скоро в щось вріжемося», – вигукнув його супутник. «А мадмуазель Грей? Ми залишили її саму чекати на нас, поки ми повернемося після телефонного дзвінка, а самі кинулися геть із готелю» не сказавши їй і слова. Дуже нечемно. Чемно чи нечемно, яке це має значення перед лицем чиєїсь можливої смерті? Смерті? – стенув плечима Фурньє. А про себе подумав. Усе це дуже добре, але цей упертий шаленець може поставити під загрозу все наше розслідування. Щойно дівчина дізнається, що ми напали на її слід, він спробував заспокоїти детектива. «Не хвилюйтеся так, друже, ми маємо бути обережні». «Ах, ви не розумієте», – застогнав Пуаро. «Я боюся, боюся». Невдовзі таксі загальмувало біля тихого будинку, готелю, в якому зупинилась Анна Морізо. Пуаро вистрибнув з автомобіля і ледь не стукнувся лобом із молодиком, який щойно вийшов із дверей. Бельгієць подивився йому вслід. І ще одне обличчя, яке я знаю. Звідки? А, згадав, це ж актор Реймонд Баракло. Пуаро хотів було зайти в готель, але тут на плече йому лягла рука фурніє: «Мсьє Паро, я дуже поважаю вас і ваші методи, але вважаю, що вас треба попередити. Варто діяти розсудливо. Я відповідальний за ведення цієї справи тут, у Франції. Той перервав його. Розумію ваші тривоги, але запевняю, жодних нерозсудливих дій я вчиняти не буду. Запитаймо на стійці. Якщо мадам Річардс тут і з нею все добре, значить ніхто не заподіяв їй шкоди. Можна заспокоїтися та обговорити подальші плани. Не заперечуєте? Звісно, ні. Гаразд. Пуаро зайшов у двері і рушив до стійки портьє. Француз пішов за ним. «Місіс Річардс зупинилася в цьому готелі?» – запитав Пуаро. «Ні, мсьє, вона тут зупинялася, але сьогодні виїхала». «Виїхала?» – вигукнув Фурніє. «Так, мсьє. Коли?» – портьє глянув на годинника трохи більше, ніж півгодини тому. Вона планувала виїжджати? Куди вирушила? Портьє хотів уже протестувати і відмовлятися відповідати, але Фурньє витяг посвідчення офіцера Служби безпеки, і клерк одразу виявив готовність допомагати шановним панам. Ні, адреси леді не лишила. Він подумав, що вона поспішно виїхала, бо змінила якісь плани – Адже раніше казала, що планує прожити тут тиждень. Розпитали консьєржа, носильників, ліфтерів. Консьєрж розповів, що вдень прийшов джентльмен, щоб зустрітися з тією леді. Її саме не було вдома, але він почекав, і, коли вона прийшла, запросив її на вечерю. Який той джентльмен на вигляд? Дуже схожий на американця. Вона, здається, здивувалася, коли його побачила. Після вечері Леді наказала винести її валізи і завантажити у таксі. Куди вона поїхала? На північний вокзал. Принаймні, наказала таксистові туди їхати. Чи поїхав американський джентльмен із нею? Ні, вона була сама. Північний вокзал, мовив Фурньє. Значить, вона зібралася в Англію. Потяг вирушає о 14-й годині. Утім, можливо, вона просто хоче збити нас зі сліду. Треба зателефонувати в Болонь-Сюрмер, а ще спробувати перехопити її таксі. Здається, страхи Пуаро передалися йому. На обличчя француза лягла тінь тривоги. Тож він швидко запустив у рух машинерію правоохоронної системи. Була п'ята пополудні, коли до Джейн, яка сиділа на терасі з книжкою, підійшов Пуаро. Дівчина вже відкрила було рот, щоб почати дорікати, але вираз обличчя чоловічка спинив її. Що з вами? спитала вона. Щось трапилося? Бельгієць узяв її руки в свої. Життя страшна штука, мадмуазель, прорік він. Джейн раптом злякалася. «Що трапилося?» – знову спитала вона. Пуаро сумно мовив. Коли потяг прибув у Болонь-Сюрмер, в купе першого класу знайшли жінку. Вона була мертва. Джейн побіліла. «Анна Морізо?» «Анна Морізо. В руках у неї була скляна пляшечка з синильною кислотою». «Боже!» – видихнула вона. «Самогубство?» Якусь мить детектив мовчав, а коли заговорив, здавалося, обережно добирав слова. «Так, поліція вважає, що це самогубство. А ви?» поаро розвів руками. «Що ще нам залишається думати?» «Вона наклала на себе руки? Але чому? Через докори сумління, чи боялися, що її викриють?» Пуаро похитав головою. «Життя буває страшне», – сказав він, – «людина мусить бути сміливою». «Щоб убити себе?» – гадаю, мусить. «І щоб жити?» – теж мусить бути сміливою, – зауважив Пуаро. Розділ 26. Промова після вечері. Наступного дня детектив поїхав із Парижа. Джейн залишилася, щоб виконати ще кілька завдань. Вона не розуміла, для чого все це робити, але доклала всіх зусиль для сумлінного виконання. Двічі Джейн зустрічалася з Жаном Дюпоном, і коли той згадав про експедицію, в яку вона мала поїхати разом із ним, дівчина не наважилася розчарувати його. До того ж, вказівок від Пуаро вона не мала тому просто перевела розмову на інше. Через п'ять днів Джейн отримала телеграму з проханням повернутися до Англії. На вокзалі Вікторія її зустрів Норман, і вони обговорили останні події. Про самогубство газети майже не писали. З'явилося тільки повідомлення, що канадійку Місіс Річардс знайшли мертвою в потягу Париж-Булонь. Вона вчинила самогубство. Про зв'язок із трагедією в Прометеї не згадували. І Норман, і Джейн раділи. Вони сподівалися, що їхнім нещастям настав кінець. Утім, молодик був налаштований більш скептично. Вони, може, і підозрюють, що ця канадійка порішила власну матір, але тепер, коли вона померла, поліція навряд чи далі працюватиме над цією справою. А поки провину місіс Річардс публічно не визнають, не бачу, як наша ситуація може покращитися. Усі й далі вважатимуть нас підозрюваними. Вічно. Те саме Норман сказав і Пуаро, коли через кілька днів зустрівся з ним у центрі Лондона на вулиці Пікаділлі. Детектив усміхнувся. Усі вважають, що я такий собі старий нероба. Нездатний довести справу до кінця. І ви туди ж. Що ж, запрошую вас сьогодні на вечерю. Прийде Джеб і наш друг містер Кленсі. Я розповім вам дещо цікаве. За вечерею всі були в доброму гуморі. Джеб мав люб'язний, хоче трохи бундючний вигляд. Норман нетерпеливився почути щось цікаве. А коротун містер Кленсі був у захваті. Майже такому самому, як тоді, коли в літаку знайшли отруєну стрілу. Видно було, що Пуаро збирається вразити автора детективів. Коли всі покінчили з вечерею та поданою опісля кавою, Поаро кашлянув. Він намагався набути скромного вигляду, але вдавалося це йому не дуже добре. «Друзі», – почав він, – «якось містер Кленсі зацікавився», «Моїми методами, Уотсоне, як він сам їх назвав би, я нічого не переплутав?» «Пропоную, якщо вам буде цікаво...» Детектив багатозначно замовк, і Норман із Джепом запевнили його, що їм страшенно цікаво. «Надати вам невеличке резюме методів, які я використовував у розслідуванні цієї справи». Пуаро розклав перед собою якісь папери – а тим часом прошепотів на вухо Норманові. Погляньте лише, як він милується собою. Гадаю, йому давно пора змінити прізвище на павич. Бельгієць із докором подивився на нього і кашлянув. Тричемні зацікавлені обличчя повернулися до детектива, і він заговорив. «Я почну з самого початку. З літака «Прометей» і його злощасного рейсу з Парижа до Кройдона. Я розкажу вам про думки й теорії, які виникли в мене ще тоді, і як пізніше вони зазнали змін під впливом подальших подій. Коли перед посадкою у Кройдоні доктор Брайант на прохання Стюарда пішов оглядати тіло, я вирушив за ним. Я відчував, що цей випадок може мене зацікавити – коли йдеться про смерть, я маю професійне чуття. Фатальні випадки можна розділити на дві категорії. Смерті, які мене цікавлять, і смерті, які мене не цікавлять. Друга категорія значно численніша. А про те, що разу, коли я стикаюся зі смертю, то наче пес починаю винюхувати в ній таємницю. Доктор Брайант підтвердив побоювання Стюарда, що жінка померла. Він, звісно, не зміг визначити причину смерті без детального огляду. І тут мсьє Жан Дюпон висунув припущення, що мадам померла від укусу оси, точніше від шоку ним спричиненого. Щоб підтвердити цю гіпотезу, він показав щойно вбиту комаху. Це була вкрай правдоподібна теорія, її легко можна було прийняти. шиї покійниці був слід – який дуже нагадував слід від укусу. А ще був факт – у салоні літала оса. Але в той момент я випадково глянув униз і помітив предмет, який нагадував тільце ще однієї оси. Насправді то була стріла з жовтими і чорними нитками на кінчику. Тоді слово взяв містер Кленсі, який заявив, що стрілу випустили зі спеціальної духової трубки – зброї, поширеної серед деяких племен із Південної Америки. Пізніше, як ви знаєте, знайшли і саму трубку. Поки ми долетіли до Кройдона, в моїй голові вже зародилося кілька ідей. Та щойно я ступив на тверду землю, мій геніальний мозок знову почав чудово працювати. «Не стримуйте себе, Паро, вишкірився джеб. «Для чого зайва скромність?» Бельгієць кинув на нього нищівний погляд і продовжив розповідь. «Одне мене вражало найбільше. Власне, це вразило всіх. Зухвалість злочину. Незвичайний спосіб його скоєння. А найголовніше, що його ніхто не помітив. Вчасна поява оси – а також виявлення духової трубки. Як я вже казав своєму другові, інспектору Джепу, дуже дивно, що вбивця не позбувся речового доказу, викинувши його у вентиляційний отвір. Тонку стрілу могли й не знайти, а от трубку, на якій залишився краєчок цінника, то зовсім інша річ, яке могло бути пояснення. Очевидно, вбивця хотів, щоб трубку знайшли. Але для чого? Логічно було припустити тільки одне. Якщо отруєну стрілу і трубку знайдуть, то зроблять висновок, що вбивство було скоєне за їхньою допомогою. А отже, насправді, злочин було скоєно в інший спосіб. Утім, медичний висновок був такий. Причиною смерті справді стала отрута на стрілі. Тоді я заплющив очі і запитав себе який є найпевніший і найнадійніший спосіб встромити отруєну шпичку в яремну вену. І відповів собі – рукою. Тоді я зрозумів, для чого потрібно було, щоб знайшли духову трубку, бо вона натякала, що стріла летіла здалеку. Натомість, якщо моя теорія була правильна, убивця мадам Жизель мав пройти біля неї і схилитися над нею. Чи була така людина на літаку? Так, навіть двоє. Стюарди. Коли вони схилялися над нею, ніхто не помічав нічого надзвичайного. А ще хтось? Був іще містер Кленсі. Він єдиний із пасажирів пройшов безпосередньо біля мадам Жезель, І я згадав, що саме він першим згадав про трубку і про видмухування стріл. Містер Кленсі зірвався на ноги. «Я протестую!» – закричав Коротун. «Протестую! Це безумство!» «Сядьте!» – сказав Пуаро. «Я ще не закінчив. Просто хочу показати вам, як я рухаюся до своїх остаточних висновків». Тепер у мене було троє підозрюваних – Мітчелл, Девіс і містер Кленсі. Ніхто з них на позір – не мав мотивів для вбивства, але треба було досліджувати далі. Я вирішив зосередитися на осі. Вона могла багато що прояснити. По-перше, комахи не було аж доти, поки не почали подавати каву. Це дуже цікаво. І я придумав теорію про те, як було скоєно вбивство. Убивця хотів запропонувати стороннім спостерігачам Два варіанти пояснення трагедії. За першим, простішим, мадам Жезель вкусила оса, і вона померла внаслідок серцевого нападу. Приймуть це пояснення чи ні, залежало від того, чи вдасться вбивці забрати і сховати отруєну стрілу. Ми з Джепом визначили, що зробити це було доволі легко, головне, щоб ніхто завчасно не запідозрив обману. Нитки на кінчику стріли було спеціально замінено з червоних на чорній-жовті, щоб імітувати забарвлення оси. Отже, наш убивця мав підійти до столика жертви, встромити їй у вену шпичку і випустити осу. Отрута така сильна, що смерть настане миттєво. Якщо Жизель скрикне, цього ніхто не почує, бо літак гуде. А навіть якщо почує, то ось літає оса, що вкусила мадам. Це був план номер один. Але уявімо, що стрілу знайдуть. Убивця не встигне її забрати. Зрештою так і сталося. Тоді ситуація ускладниться. Теорія про природну смерть відпаде. Тому замість викинути трубку через вікно, її треба покласти туди, де цей речовий доказ знайдуть під час обшуку літака. Тоді одразу подумають, що стрілу було випущено з трубки. Складеться хибне враження, що вбивство було скоєно з відстані, і підозру буде спрямовано на конкретного пасажира. Як бачите, я мав сформовану теорію про те, як було скоєно злочин, і в мене було троє підозрюваних, до яких приєднався четвертий мсьє Жан Дюпон, який висунув версію про укус оси і сидів так близько до мадам Жезель, що міг просто перехилитись і вколоти її отрутою. І цього ніхто не помітив би. Хоча я сумнівався, що він зважився б на таке. Я вирішив зосередитися на осі. Якщо вбивця проніс осу на літак і хотів випустити її в певний психологічний момент – у нього мала бути якась маленька коробочка, куди він посадив би комаху. Ось чому мене так зацікавив багаж пасажирів. І тут я зробив дуже несподіване для себе відкриття. Я знайшов те, що шукав, але серед багажу людини, яку підозрювати був несхильний. Порожня сірникова коробка була в кишені у містера Гейла, але всі пасажири стверджували, що він не ходив по проходу до задньої частини салону. Лише раз вийшов у туалет і повернувся на своє місце. А проте, хоча на позір він не міг скоїти вбивство, існував такий метод, який допоміг би йому це зробити. Про це свідчив вміст його дипломата. Вміст мого дипломата здивовано перепитав Норман Гейл. «Та я навіть не пам'ятаю, що там було». Пуаро лагідно усміхнувся до нього. Зачекайте хвилинку, я до цього дійду. Зараз я намагаюся послідовно викласти свої роздуми. На той момент у мене під підозрою було четверо людей, які могли скоїти злочин, тобто мали таку можливість. Стюарди, Кленсі та Гейл. І тоді я вирішив, що варто подивитися на ситуацію з іншого боку. З точки зору мотиву. Якщо мотив поєднається з можливістю, я знайду вбивцю. Але, на жаль, мотиву я знайти ніяк не міг. Мій друг Джеб звинуватив мене в тому, що я люблю ускладнювати прості речі. Насправді ж, я підійшов до пошуку мотиву дуже просто. Хто отримав вигоду від вбивства мадам Жизель? Зрозуміло, її таємна донька адже вона мала успадкувати неймовірне багатство. Було ще кілька людей, які перебували під владою мадам Жезель, Точніше, могли бути під її владою, наскільки нам було відомо. Отже, треба було знайти їх. Серед пасажирів була тільки одна особа, щодо якої я був певен. Вона позичала гроші в лихварки. Це була леді Горбері. Її мотив був зрозумілий. Напередодні вона ходила до Жизель, щоб попросити відстрочити платіж. У Леді був друг, молодий актор, що легко міг зіграти роль американця, який купив духову трубку і підкупив працівника міжнародних авіаліній, щоб той продав їй квиток на рейс о 12-й годині. Виходило, що ця справа ніби розпалася на дві половини. Я не розумів як леді Горбері могла скоїти злочин і не бачив мотиву в стюардів містера Кленсі і містера Гейла. Але весь цей час я пам'ятав про доньку мадам Жизель, багату спадкоємицю. Чи був хтось із моїх підозрюваних одруженим? Чи могла котрась із їхніх дружин виявитися Анною Морізо? Якщо її батько був англійцем, Дівчина могла вирости в Англії. Невдовзі я відкинув Мітчелову дружину. Ця патріотка виросла в Дорсеті. Девіс заручився з дівчиною, чиї мати і батько були живі. Містер Кленсі був неодружений. Містер Гейл, очевидно, вуха закохався у міс Джейн Грей. Її родовід я дослідив дуже ретельно, адже вона якось прохопилася – що виросла в сиротинці неподалік від Дубліна. Зрештою виявилося, що міс Джейн Грей – не родичка мадам Жезель. Я склав таблицю з результатами досліджень. Стюарди не виграли і не програли від смерті мадам Жезель, якщо не враховувати, що Мітчелл пережив глибокий шок. Містер Кленсі планував видати книжку на тему вбивства в літаку на який сподівався непогано заробити. Містер Гейл втрачав пацієнтів. Ситуація не ставала зрозумілішою. А проте я в той момент був певен, що саме містер Гейл був убивцею. Адже в його дипломаті знайшлася порожня сірникова коробка. Він зазнав втрат від смерті Жезель, але це могло бути оманливе враження. Тоді я вирішив більше спілкуватися з Гейлом. Досвід підказує мені, що будь-хто в довірливій розмові рано чи пізно себе видасть. Усі люблять поговорити про себе коханих. Я спробував втертися в довіру до містера Гейла. Вдавав, що ділюся з ним секретами і навіть попросив про допомогу. Переконав його допомогти мені шантажувати леді Горбері. І саме тоді... Він припустився своєї першої помилки. Я запропонував йому трохи змінити зовнішність, а він приготував для ролі неймовірно сміховинний костюм. Жодна людина не буде грати роль так погано, як її пропонував зіграти він. Для чого ж він намагався це зробити? Тому що знав про власну провину і намагався показати себе поганим актором. Зате, коли я сам загримував його, Гейл зіграв свою роль настільки добре, що леді Горбері не впізнала його. Так я переконався, що він зміг би зіграти американця в Парижі і зробити все необхідне у Прометеї. Тоді я почав серйозно хвилюватися за мадмоазель Джейн. Вона або була його спільницею, або не брала участі у злочині. Тоді дівчина перетворювалася на потенційну жертву. Одного ранку вона могла прокинутися дружиною вбивці. Щоб не допустити цього шлюбу, я забрав Джейн із собою в Париж, запропонувавши стати моєю секретаркою. Саме там, у Парижі, з'явилася таємнича спадкоємиця. Я ніяк не міг впізнати її і зрештою впізнав, але надто пізно. Спершу розуміння, що жінка була на літаку і не зізналася в цьому, здавалося, перекреслило мою теорію. Ось вона постала перед нами – людина винна у вбивстві. Але якщо вона була винна, у неї мав бути спільник – чоловік, який проніс у літак духову трубку йосу, а також підкупив Жуля Перо. Хто ж був цей спільник? Її чоловік? І раптом я все зрозумів. Мені залишилося перевірити тільки один момент, бо ця моя теорія могла бути правильна лише у випадку, якщо Анни Морізо не було на літаку. Я подзвонив до Леді Горбері і отримав відповідь на своє запитання. Камеристка Мадлен супроводжувала свою пані тільки тому, що та вирішила так в останню мить. Пуаро замовк. Містер Кленсі кашлянув. «Здається, я досі не все зрозумів». «Коли ви перестали уявляти мене вбивцею?» – запитав Норман. Детектив повернувся до нього. «А я й не переставав. Ви і є вбивця. Зачекайте, я все вам поясню. Минулого тижня ми з Джепом дещо з'ясували». «Ви справді стали дантистом на догоду своєму дядькові – Джону Вігейлу. Коли ви стали його партнером, то взяли його прізвище. Але оскільки ви син його сестри, а не брата, то ваше справжнє прізвище – Річардс. Саме як Річардс, ви познайомилися з дівчиною – Анною Морізо, минулої зими в Ніці. Вона була там зі своєю пані». Анна розповіла нам правду про своє дитинство. Але історію про пізніші роки ви акуратно підправили. Вона таки знала дівоче прізвище своєї матері. І коли Жизель була в Монте-Карло, хтось назвав її справжнє ім'я. Ви зрозуміли, що дівчина отримає великий спадок. І у ваших жилах заграла кров. Анна Морізо розказала вам про те, що леді Горбері позичає в лихварки. Поволі у вашій голові визрів план. Жезель треба було вбити так, щоб підозри впали на леді Горбері. Ваш план зрештою сформувався. Ви підкупили клерка з міжнародних авіаліній, щоб Жезель летіла разом із леді Горбері одним рейсом. Анна Морізо сказала, що вона сама поїде потягом. Ви не очікували? що вона буде на літаку. Її поява сплутала ваші плани. Якби хтось дізнався, що на Прометеї разом із Жизель летіла її донька і спадкоємиця, підозри неодмінно впали б на неї. Ви вважали, що дівчина матиме ідеальне алібі, адже на момент убивства буде на потягу або на поромі. А пізніше ви з нею одружилися б. «Анна у вас закохалася», а ви хотіли отримати не її, а гроші. До того ж, у ваші плани втрутилася мадемуазель Джейн Грей. Ви зустріли її на Лепінеї, закохалися по вуха. І ваша пристрасть змусила вас почати ще небезпечнішу гру. Ви вирішили здобути все – і гроші, і кохану. Ви вбили для того, щоб стати багатим, і не збиралися відмовлятися від здобутого. Тому налякали Анну Морізо. Якщо вона одразу піде забирати спадщину і виявить себе, то її запідозрять у вбивстві. Натомість запропонували взяти кілька вихідних і поїхали з нею в Роттердам, де одружилися. А ще навчили, що треба казати, прийшовши по спадщину. Анна не повинна була зізнаватися, в кого служила камеристкою. Натомість, мала сказати, що в момент злочину була з чоловіком за кордоном. На жаль, у день приїзду Анни Морізо в Париж туди прибули також ми з міс Грей. Це зовсім не входило у ваші плани. Адже я або мадмуазель Джейн могли впізнати в Анні камеристку Леді Горбері. Ви спробували зв'язатися з Анною, але безуспішно. А коли нарешті приїхали в Париж самі, то виявили, що вона вже пішла до адвоката. Коли ж повернулася, то розповіла, що зустріла там мене. Ситуація стала небезпечною, і ви вирішили, що з цим усім пора покінчити. А треба сказати, що у вас одразу був план. Ваша юна дружина, отримавши велику спадщину, не мала прожити довго. Тож одразу після шлюбу ви написали заповіти – Кожен із вас заповів усе, що мав, своїй половинці. Як зворушливо. Гадаю, ви очікували, що все пройде гладко. Ви поїдете в Канаду? Звісно, через те, що втратили клієнтів. Там заживете під іменем Річардс. До вас приєднається дружина. А потім, на жаль, молода місіс Річардс несподівано помре, залишивши всі свої грубі гроші безутішному вдівцеві. Тоді ви повернетеся в Англію вже під іменем Нормана Гейла, якому вдалося заробити в Канаді неабиякий статок. Але потім ви вирішили, що не варто так надовго відкладати здійснення всіх планів. Пуаро замовк, а Норман Гейл, закинувши голову, розреготався. Ви так добре знаєте, що на думці в інших людей, мсьє Пуаро, Треба вам перейняти професію містера Кленсі. Але я ще ніколи не чув таких нісенітниць. Усі ваші вигадки, Пуаро, не підкріплені доказами. Детектив спокійно вислухав молодика і промовив. Може, це й вигадки, але докази я таки маю. Та невже, пирхнув Норман. Може, у вас є докази, що я вбив Жезель? Але ж усі в літаку бачили, що я повз неї навіть не проходив. Якраз про те, як ви скоїли злочин, я вам зараз і розкажу. Усміхнувся Пуаро. У вашому дипломаті лежали дивні речі. Ви ж були у відпустці. Навіщо тоді брали з собою білий халат зубного лікаря? От про що я спитав себе. І ось моя відповідь бо він дуже нагадує білий піджак Стюарта. Ось, що ви зробили. Коли каву вже подали і Стюарди пішли в носове відділення, ви вийшли в туалет, одягнули свій білий халат, запхали за щоки ватні кульки, вийшли, дістали чайну ложку з коробки в коморі, пробігли по проходу з ложкою в руці, так, як бігають Стюарди до столика Жизель. Стромили стрілу їй у вену, відкрили сірникову коробку і випустили осу. Побігли назад у туалет, переодягнулися там і поволі повернулися на своє місце. Усе це забрало у вас лише хвилину чи дві. А на стюардів ніхто не звертає особливої уваги. Вас могла впізнати тільки Джейн, але ви ж знаєте, щойно жінку залишиш одну, особливо якщо навпроти неї в подорожі сидить симпатичний молодик, вона негайно витягне дзеркальце і почне чепуритися. Та що ви таке кажете? – знову пирхнув Гейл. Дуже цікава казочка, от тільки неправдива. Щось іще нам розкажете? О, і чимало! – кивнув Пуаро. Як я вже говорив, у розмові людина може легко себе видати. Ви необережно зізналися, що деякий час пробували працювати на фермі в Африці. Не зізналися ви тільки в тому, що на фермі тій розводили змій. Про це я вже пізніше дізнався. Уперше Норман Гейл злякався. Спробував щось сказати, але слова застрягли в горлі. А бельгієць вів далі. «Ви працювали під власним прізвищем – Річардс. Коли я телеграфував туди ваше фото, вас упізнали. Так само і в Роттердамі. Мені підтвердили, що ви – той самий чоловік із прізвищем Річардс, який одружився з Анною Морізо». І знову Норман Гейл спробував щось казати і не зміг. Він увесь аж перемінився – вродливий і жвавий молодик – перетворився на щура, який очицями-щелинами вишукував, куди б утекти. «Ваші плани зруйнувалися через поспіх», – сказав Пуаро. Директорка інтернату Діви Марії підігнала події, коли надіслала Анні телеграму про смерть її матері. Проігнорувати цю телеграму було б підозріло. «Ви сказали дружині, що якщо вона не приховає деяких фактів, Її або вас можуть запідозрити в убивстві, оскільки ви обоє були в літаку, коли було вбито Жизель. Потім події почав підганяти той факт, що я був присутній під час розмови Анни з адвокатом. Ви злякалися, що вона може розказати мені правду, адже на той час дружина вже почала підозрювати у вбивстві вас, тож ви витурили її з готелю і посадили на потяг кололи їй синильну кислоту і вклали в руку порожню пляшечку. «Чортова брехня! Ні-ні, на шиї в неї був слід. Брехня, кажу вам! Ба, навіть на пляшечці залишилися ваші відбитки пальців. Ви брешете, я був у рука... О, то ви були у рукавичках!» «Здається, цим маленьким зізнанням ви себе видали?» «Ах, ви ж малий, чортів шарлатан!» – заревів Гейл. Його обличчя перемінилося і посиніло, він кинувся на Пуаро. Але Джеб був на поготові. Згрібши його в сталеві обійми, інспектор мовив. Джеймсе Річардс, знаний також під іменем Норман Гейл, Іменем закону арештовую вас за звинуваченням в умисному вбивстві. Попереджую, усе, що ви скажете, може бути використано проти вас. Молодик страшно затрусився. Здавалося, він зараз зумліє. Зайшли двоє чоловіків у цивільному і вивели Гейла попід руки. Коли Пуаро з містером Кленсі залишилися у двох, письменник захоплено видихнув. «Мсьє Пуаро», – зізнався він, – «це був найдивовижніший вечір у моєму житті. Ви неперевершено виступили». Маленький бельгієць скромно усміхнувся. «Ні-ні, Джепові належить левова частка похвали. Він провів дивовижну роботу і встановив, що Гейл – це Річардс. Канадська поліція вже на нього полює. Вважалося, що його тамтешня подружка – Вчинила самогубство, але тепер випливли факти, які вказують на вбивство. «Який жах!» – писнув Кленсі. «О, це ще той убивця, кивнув Пуаро. «І як це завжди буває, подобався жінкам?» Містер Кленсі кашлянув. «Бідна дівчинка, ця Джейн Грей!» Пуаро сумно похитав головою. «Так, я вже казав їй. «Життя буває таке страшне, але вона справжня сміливиться, вона це переживе». І детектив почав неуважно поправляти стос газет, які розсипалися по столу, коли Норман Гейл зірвався на ноги. Раптом щось привернуло його увагу. Фото Венеції Кер на кінних перегонах під час розмови з лордом Горбері та спільним знайомим. Він передав газету містерові Кленсі. Бачите, через рік у виданнях з'являться оголошення. Невдовзі відбудеться весілля між лордом Горбері та її світлістю Венецією Кер. І знаєте, хто організує це весілля? Еркюль Пуаро? Але це не єдине весілля, що відбудеться завдяки мені. Леді Горбері і містер Баракло? О, ні, вони мене не цікавлять. Пуаро нахилився вперед. Ні, я кажу про весілля мсьє Жана Дюпона і міс Джейн Грей. Побачите? Минув місяць. Якось увечері в гості до Пуаро зайшла Джейн. Ненавиджу вас, мсьє Пуаро. Вона була бліда, а під очима в неї залягли темні тіні. Чоловічок лагідно відповів. Ненавидьте мене, якщо хочете, але я думаю, що ви з тих людей, які радше дивитимуться гіркій правді в обличчя, ніж житимуть в облудному раю. До того ж ви там довго не прожили б. Позбуватися жінок надто велика спокуса. Але він був такий гарний, зізналася Джейн. І за хвилю сумно додала. Я більше ніколи не зможу нікого покохати. Ну, звісно. – погодився Пуаро. – з цим для вас назавжди покінчено. Дівчина кивнула. – Мені треба знайти роботу. Щось цікаве, щоб я змогла відволіктися від сумних думок. Бельгієць відкинувся на спинку крісла і подивився у стелю. – Раджу вам поїхати з дюпонами в Персію. Робота буде цікава, вам сподобається. – Але… Але я гадала, ви тільки вдавали, що хочете відправити мене з ними. Пуаро похитав головою. Навпаки, я так зацікавився археологією і доісторичною керамікою, що надіслав Дюпо обіцяний чек. А сьогодні вранці дізнався, що вони дуже сподіваються на вашу згоду взяти участь в експедиції. Ви вмієте малювати? Так, у школі в мене це гарно виходило. «Чудово! Тоді вам точно буде цікаво!» «Вони справді хочуть, щоб я поїхала?» «Дуже на вас розраховують!» «Було б чудово!» – зізналася Джейн. «Поїхати звідси!» Вона ледь помітно почервоніла. «Мсьє Пуаро!» – дівчина з підозрою глянула на співрозмовника. «Ви ж не... ви ж не робите мені послугу?» «Послугу?» – Пуаро вжахнувся, – почувши таке припущення. «Запевняю вас, мадмуазель, що там, де йдеться про гроші, я дію винятково як ділова людина». У його голосі бриніло стільки образи, що Джейн негайно кинулася перепрошувати. «Думаю, – сказала вона, – мені варто походити по музеях і ознайомитися з доісторичною керамікою. Чудова ідея!» У дверях Джейн зупинилася – розвернулася і підбігла до Пуаро. Можливо, цього разу ви й не зробили мені послугу, але завжди добре до мене ставилися. І поцілувала Пуаро в лису Маківку, а тоді втекла. Так приємно, сказав Еркюль Пуаро.